cha Wakorinto wa 2 mlango wa 6 ni sehemu ya tatu, Kicho cha somo la leo kinasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini msifungiwe nira pamoja na wasioamini um, Ehm sehemu ya tatu ya kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa sita tunasoma leo Eh tumeishasomewa sehemu ya 3 inaanzia mstari wa 11 mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 18 kwa hiyo itakuwa na mistari kama minane hivi. Usani mstari kama ni miingiki kwa sababu kuna ujumbe mzito humo ndani. Ehm dhima kuu, dhima kuu, dhima chumba kubwa ambao Mungu anatupa ikipale iki cha maandiko, anataka nini? Aya maandiko yote yale kwenye Biblia yameanikwa ili kusudi kututengeneza kwa sehemu kubwa kufanya kazi tu hapo hapa duniani. Mm -hmm. Eh Mungu anaweza akatuambia siku nyingine labda anasema e, uvumilivu, siku nyingine anaweza anambia e, ustahimilivu siku nyingine anaweza akatufundisha upendo, siku nyingine anaweza akatufundisha kumtumainia nani lakini leo ameweka uzito katika kujitenga na vitu vinavyoweza kutuambukiza uovu. Yaani wapo pamoja naye. Amen iyo katika wahubiri wa nini ni somo asa katika jamii ya wa baptisti wafilisiti ni watu wanajuli kila dini inajulikana kwa vitu vyake Mabaptisti baptisti wa kweli sio sijui wale wa Tanzania kiasi lakini asili ya, ya baptisti ni mtu wa maandiko anaweza siimbe vizuri sana hajali anaweza si asiwe na majengo mazuri sana na nyingi hawananga majengo hawajali na Biblia sina kama Yesu alikuwa na majengo mazuri lakini alikuwa ni mtu wa neno mtisi unaweza kuinganisha na, na na Mariamu au Mary katika e, katika wale maumbu wawili dada zake Lazarus kwenye kitabu cha ja, um, luka mlango um, um, wa kumi eh yule aliyekaa mguuni pa Yesu Mariamu yule akakaa akasikiliza ujumbe akaacha vitu vingine niwezekana hata Yesu aliondoka bila hata kula hata kunywa chai lakini yeye alikuwa anapambana na, na kumsikiliza ujumbe wake naweza akasema huyo ndiye mm -hmm. naye mtaka ao hiyo yeye chama lazama kanipa msinipe lakini maadam chamaana kabisa ni hiki ni nikusikiliza maneno yangu na kuyashika na kuyatenda hiyo ndio asili ya baptisti eh kwa hiyo eh tulisha kuhubiri ndugu wa sita sehemu mbili za kwanza sehemu ya kwanza ilikuwa mstari mitatu ya kwanza tuliona ujumbe unataka kuonaongelea sana sana tusipunguke tu asemammsi tutumia neno gani mstari mitatu ya kwanza pale eh alitumia neno tusipoke neema ya Mungu bure anye yani Mungu. Pale neema neno la keri, neno wakati mwingine kuna watu walikufa kwa ajili ya neno. Hata Kristo mwenyewe hakubaki salama katika hiyo. Of course kwa sehemu ya, ma, ya mapenzi yake au ya mpango wake wa ukombozi, lakini haikustahili hai sana. Eh uh, akina wana majirani walikatwa na, na, na, na shingo wakauawa na nini ili kusotupate hili neno ipate huo wokovu. Mm -hmm. uh, neno la Mungu lilituonyesha, litukumbusha kwamba Eh kwa kadri tunalopokea hii neema ya wokovu bure na nguvu za Mungu katika maisha yetu na kimbilio katika maisha yetu na nisivicheze cheze, cheze. tusivipokee. Hivi ni yani mtu ni kama hivi ulishaemta anakupa zawadi zawadi wewe hujafanyia kitu. Eh. Ujaifanyia kitu? Alafu ukaangalia leo okay, hapo asante niweke kule. Niemtaajejisikiaje? Mbaya. Hata kama mtapata zawadi ukaona okay si mm. ni si eh, ni te na mpya bwana mama mwingine lakini hii zawadi tusifanye nini tusipungukie au tusipokee bure ikitukaiweka tu pembeni tukaendelea na shughuli zetu hiyo ilikuwa ni mlango ni sehemu ya kwanza wiki mbili zilizopita wiki ya jana iliyopita tuliona sehemu ya pili iliyokuwa kuwa inatufundisha habari za kuishindania nia kustahimili katika hali zote hiyo ni is a christian virtue Yaani ni tabia kubwa ya Mkristo wa kweli. Kama ni mwanamke ameolewa, kama ni mwanaume ameoa, kama ni mtoto wa wakweli anakuwa katika maisha yake, ule ustahimilivu na, na hata mtoto mdogo tu mtu yote ile wa kweli kuweza kuchukuliana na hali zote. Amin. Eh. leo hii dunia inatengeneza watu ambao kitu chochote lazima kiwe exactly kama anachovyo kitaka 100% nje hapo naondoka nje hapo naacha kazi nje hapa na naftuta taraka nje hapo yaani e vitu tu. Amin. Mungu nje hapo natoka hii kanisa natoka hii eh ro mchungaji aenda akanihubiri huubiri biblia naondoka bora niwe tu nani hiyo msilamu tu heyo mtoto of course si vizuri kuhubiri kwa kusemana kwa sasa tuseme biblia tuseme mazingira yanayotuzunguka ambayo vitu hizi hivi kuna, mtabana, kuna mbana, mtu mbaya kuna dhama ambayo anafanyana mtu mmoja kuna kuna mapungufu anayofanya mtu peke yake mmoja bana hote tunaanguka kwa pa, mmoja pale pale eh mm. kwa hiyo leo taona kwa hiyo iko ni hizo ni wiki ni ndani ya mlangu wa sita. ni wiki mbili za nyuma wiki ya leo sasa tunaona hicho pingene kinachohusu habari eh za kutokufungiwa nira Nira ni nini kure kutuku, kure kutuku, kure kutuku na nini? Kule kule kule kuto sana na ku, na kufanya mwingiliano wa ziada wa hali ya juu na watu hasa katika masuala yetu ya imani. Amin. Eh. katika hali ya kawaida dunia hii inafundisha mtu kuto kujali. Yaani kama mtu ana labda kwa mfano kama ni mtu ni mhindu, labda ana kimungu chake kiko pale. Na wewe uki, ukiheshimu Eh na kizijana kiaabudu kama kwani inaku inabaya wote. Kwani gimekufanya nini? Hicho ndicho Mungu anachokata. E, mungu anatutaka katika somo la leo ama andiko ya leo ni sehemu mbazo sana kwa Kristo wanaosoma Biblia. Malejea makubwa sana kwa jinsi ni kama kutengwa. Ukenda katika hospitali huwa kuna isolation rooms hospitalini. E, isolation quarantine. Mtu natengwa tengwa ili kusudi swaamkize wengine. Je, mle watu waingie wanaingia lakini wanaingia kwa mahesabu. Wanaenda kwa tahadhali. Kwa mfano, e, tutaenda huko badai kidogo. Eh, kwa hiyo leo utaona pingene mikubwa lazima um, viwili viwili. E, Kimmoja hakiko tofauti kidogo lakini vinaenda sehemu moja. Tzakwanza kinasema kuanzia mstari mstari mitatu ya kwanza 11 kuni tatu, Tutaona mioyo mikunju. Nee ni, nikwani kahoja kabisa tgeba hapa klinikaona nikaunganishe huko. Sio ni, ni, so, ni sehemu ya leo yale. Lakini ma, uh, hoja kubwa ni ile ya pili ambayo inabeba ujumbe mkubwa kabisa wa hoja ya leo na wasema msifungiwe nira Kwa msera wa kumi na 14 pakaka ule wa kumi na nane Hakuna kitu kikubwa Mungu anaweza kukupa kuzaidi ya kujua kweli ya neno la. Shukuru Mungu wakati mwingine anatufungulia anatupa nafasi ya kujua haya. Yeso aloambia wanafunzi wake akasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni lakini wengine hawakujaliwa. Je, yes, sio kwa sababu so, Jambo alikwamba uguza hapana. Aliwapa alipogundua kwamba ile zawadi au aitaka akasema nirudishie zawadi zako kuna watu wengine nawapelekea. Ameni. Yes. Emtone ndani kati vile vipengele. Vipengele cha kwanza kinasema eh um, mi moyo mikunjufu. Mimi kwa jofu ni, ni, ni moyo wa ukarimu. Ni moyo waku, waw, wawepesi, eh, na kwa komazoni, wapili, wa wa wepesi wa kuachiliwa. Eh, mboga tunaanza hiki kitabu kwa mazoni, ndani mlangoni wa pili wa Korinto hii wa pili, wa Korinto wa pili mlangoni ona. Ilikuwa mlangoni wa pili. Eh, tuliona kipengele kinachosemba eh tusiwahuzunishe wale ambao Ndiyo furaha yetu. Nairewaio Leo hii kwenye familia vya vitu hivyo havipo unakuta mme anahuzunishana na mke wake mke anahuzunisha mme wake watoto wanazunisha wazazi vibaya mno wazazi wanazunisha hata watoto nayo ipo wakati ndio alikuwa wewe na furaja yako unakuta mtu labda ni kijana mahusiano na baba yake ni hakumi wakati alikuwa ndiye sasa ukiwa huna mahusiano na baba yako Huna na mama yako na kuna wengine hata kuwapata hawa, hana hawa wewe Mungu amekupa neema wapo kuna mwingine hakubahatika kupata kitoto hata kimoja lakini unakuta ni nikuvutana kuna niku. sasa hiyo sio hali ya ukunjufu sio hali ya ukarimu sio hali ya wema na hii habari ya wema tuliona kwenye sura nyingine huko kwenye mlango eh, kwenye kitabu hiki cha pokoneto wa pili mambo eh, wa pili karibu milango mingi mingi tu mtu katika karimu mstari kwanza tuongelea habari ya huu kunjufu eh ukarimu uepesi ue ivi sio ukutana mtu ana moyo mgumu kweli kweli salamu yenyewe tu inakuwa ngumu kutoka eh ukiona mtu hana uwezo hata wa kutoa salamu ujue usitegemei kingine yumba yake amen eh tunakutana na watu kuna mtu yule mpa mkono inabidi umsogelee vinginevyo uh, utaukuta huko kwenye kiwirili chake ume, umebaki pembeni karibu na mwili pao hautoki nyosha mkono wako mpe mtu mkono Amin. kama ni watu ambao mnasalimiana bila kushikana mikono basi to, toeni sauti kwa kadri Mungu alivyokujalia ile sauti kutoka ameen eh huo ni nyomanzo wa ukujufu ni wa ukarimu hivi watu ambao hawajasalimiana watafanyana ukarimu kwa liki msalimu wa kumda moja, anasema, minyoa yetu vimefumbuliwa kwenu enyi wa Korinto mioyo yetu imekunjulwa neno wa Korinto liondoe liite enyi baptisti enyi, wakristo wa mbezi enyi wa Kristo wa Tanzania enyi wana wa Tanzania enyi watu wa ulimwengu eh sio wa Korinto ni ni tu. wakristo nasema mioyo yetu imefunguliwa wenye viinjwa viwa vimetuvimia futboli wako wa korinto mioyo yetu imekunjuliwa viinjwa vimefumbuka viongozi wanikufanya kufumbuka nikufanya nini havijafumba Havijazimia havijafuniko ziko wazi kuna ujumbe unatoka Paul alikuwa alikuwa kama baba yao alikuwa kama mwalimo wao kwa hiyo hakuwanyima sehemu nyingine anasema katika kitabu cha korinto mlango wa 20 anasema sikujizuia kuwa kuapa kusudi lote lamu sina kitu office leo hii we are going wahubiri wa, wa, wa ulimwangu huu katika kutafuta pesa na na, na maarufu na na nini kuna vitu vingi hawawezi kwanza wenyewe hawajui eh eh hiki niki kesema eh, yule yule yule aliyekuwa anatoa hata hata, hata mtamkwaza wanachagua vimaneno fulani vya kusifusifiana parachaguaa vimeneno fulani fulani vya kusifiana, na ndio hapo Hapo kuna juu. Eh. Wanavdashi vimeneno fulani vya kusifiana, kusifiana lengo lake ni nini Ili kusudi vinjwa ni kama vimefumbwa. Ujumbe haupo. Akini anasema na mioyo yetu imekunjuliwa. Alaki moyo ulisha kuona mtu anakunyima moyo wake kujimafsuudi uweze kakuambia chochote hamwezi mkapanga chochote Mpo tu mnaishia hallo hai hello eh hey? hey? mtambaye mitakio uweze kufanya mashauriano kupanga kwenda mbele leo huko na mzazi daktari waana watoto pamoja ni baba ni mama lakini hawana mashirikiano yoyote katika maeneo ya wale watoto. Ndio. Unakuta mtu ni baba hajui mwanaye miaka mitano iliyopita alikula nini labda anachokijua ripumoe upepo wa Mungu tu hewa ya Mungu. Amen. Mtuni baba vivyo hivyo. Eh wakati mwingine hata ujirani jirani yako hamna kitu mnachoweza kushirikiana ukigusana uki, tu kidogo kes eh amen Kesi wengine wana miiba njiani ah watu hawana ukunjufu eh Wa mioyo mioyo iliyo kunjulishwa eh mioyo iliyo kunjulishwa mimi to nika tega hitaambia, eh mimi nitakusomea niwa speni kipoteza mtiririko. mlango ule wa mwisho wa 31 ndio na nakusomea mstari wa ndio nakusomea mstari wa 20, mimi nasema hivi. Katika habari za mwanamke, mwanamke hu mlango wa jinsia mwanamke anavyotakiwa kuenda, binti kwenda paka kuwa mama. Eh ule wa 20 nasema huwa kunjuria maskini mio yake, mikono yake naamu huonyoshea wahitaji mikono yake kuna kwa kwa jofu mukaribishaji we mpesi wa, wa wa ku wa, ku, wa, ku, wa, ku, wa, wa kushirika eh eh dai ukiangalia hii ukiangalia inaungana na hoja ya pili ile kubwa tuliyosema inayohusu eh, kufungiwa nira na watu kwa jinsi si sawa. Yaani wale watu watabao tuna Tuna tunaukaribu, tunapeana mashauri. Tabia zangu zinaweza katoka kwangu zikaenda kwa yule na zika-toka kwa yule zikaja kwangu. Eh, hawa watu lazima ni watu ambao eh wanatupeleka katika njia ile sahihi. Hawa watu inaonekana hawako linto ni watu wa ajabu ninavyowaona. Ndio oh, Kristo, ndio mimi na wewe ndicho Mungu anachotuhubiri. Inginevyo ile neno lingekuwa lina maana katika maisha yetu basi. Eh Inaonekana walikuwa wanakuwa wagumu mbele ya kina Paulo walio uh, injiri na kuwafundisha kweli ya Mungu alafu wanafungiwa nili na watu wa duniani. Yaani wa, wao na walevi hawana shida. Na Kristo uh, waleo uh, hayuko hawezi kawa karibu na mhubiri wa injili wa Biblia kama hivi ninavyohubiri. Hao huyo atakuwa ata, watatengana lakini wao wakutana na mlevi watakaa vizuri pamoja. Amen. sio yeye anafungiwana dira Huku huko kwingine hataki ha, hawakunjuliani mioyo ni kitu gani je ni nini tulijifunza nini kwamba eh, tufanye ukaribu na na na ushirikiano na mashauriano na watu Biblia inasema katika kita, na watu wema okay, wabaya tusiwatenge tutakuja kuona kwamba Mungu ametuacha duniani ikusudi tuwe chumvi mm. eh, Chumvi inatakiwa kiingie kwenye chakula ikibadilishe kiwe kitamu. Mm -hmm. Haitakiwi yenyeo ibadilishwe chakula kikose chumvi. Mm -hmm. Eh. Kwa hiyo sehemu nyingine nasema chuma noa chuma. Mm -hmm. Eh, yule mtu ambaye mna Eh, mimi ninasema sehemu nyingine nasema yeye ukitembea na wenye hekima utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu atapotea. Wewe mwanamke una kijana wako mzuri mwingine anafambean nimepemeleka seminaari unaendea kufundishwa vitu vingine vingi. Okay, alikotokea kote kule. Muache mwezi mmoja mili mitatu pale kwenye vijiwe pale. Uone utakachovuna. Mabua. Kama <tum> shamba limetembelewana na, na ngedele Au tena ngedere hawali sana. Kuna yale manyani yale makubwa yale. Yeye yani inaweza kuvuna shamba nane na sana ndio. Eh. Amen. <tum> eh tari. Wewe tunaona ukunjua, eh, kukunjua eh kunjua mioyo. Wewe kabla hujampa mtu kitu chako, mpe kwanza moyo wako. Ha kwanza ukimpa sio kusema kwamba atauchukua. Hapana. Utabaki nao. Lakini vile vile lazima tuangalie watu tu wa kuapa mioyo yetu. Eh vipi vipi vipi mtu mnafiki. Wewe unamwachilia moyo wako lakini yeye anakufanya unafiki. Amina. Vipi wale watu wapelelezi wapelelezi. wa pelelezi? Wewe mnavutana naye, mnapiga stori mbili tatu, namwambia mimi vitu hivi vitatu. By the way unahitaji kutaje mpango Lakini vitu hivi unahitaji kuifunika sana. Eh, kuna watu wamekaa kama si ndio usalama wa taifa. Yaani mkiongea maneno matano yeye anakuwa tu anakuuliza, "Eh, fulani anayupo eh. Eh, mlishaonana eh?" Aha. Eh lakini na mzee wako sasa hivi anafanya kitu gani lakini? Ya nini unamwona mzee wote ni anachimba. Eh lazima Kuhusiana katika wema. Eh kama hatuna by the way wakati mwingine kuambia mipango yetu maisha yetu tunaambiwa tuna uo havijengi chochote. Sasa sana vitu vinajenga ni katika Kushauliana maisha yetu ya ya ya ya ya, ya wetu labda jinsi ya kujikinga kama ni binti na kuingia katika ndoa e, Kamani kama ni kijana namna kuingia katika mji wake nini e, kupata kazi Kuenenda hekima katika ya wanadamu na nini e, Wakati mambo na, na kujikinga na, na, na mawaya dunia hii uvae uchi amen e, bitu kama hivyo kule kuongea kwamba fulani umeona labda amefaa hivi amevaa ame, ame hivi amefanya vitu na ina ubaya na vitu vizuri kwa sababu tunatujuia tusifanye kama wao. Isalimu 12 anasema hamsongwi ndani yetu bali masongwa katika mioyo yetu. Ni kifungu fupi lakini unajua ujume Anasema kusongwa ni nini? Ni kubanwa. Ni kule kule ku kubadwa kusongwa ni kule kutokujiachilia kuto ukiishi na mtu ambaye huwezu ukajiachia. unapumua huwa mahesabu ukishatoka mbele yake unaenda kumeza padani kisha kinauma na ah, watu wapo hapo wapo, wapo. wapo unapo kuwa na mtu labda we ni baba weni ni mama We ni bindi, we ni mkubwa kuna mtoto machi mtoto ajiachie wakati mwingine mnaruhusu mtoto hata makosa mawi matatu ya kweli ya kitoto Ndiyo sehemu nyingine nasema bwana kama wewe ungehesabu makosa yetu nina namba angeweza kusimama mbele yako kwa sababu ya 130 Eh, tofauti na mwingine kufanya nini? Kuruhusu hata makosa. Of course makosa yana, yanauma hasa kama yanaleta madhara. Lakini je ni nani anasifanya? Si ni surafa. Na ile hata mimi. Kati mwingine inaniwea ngumu kuruhusu, lakini vile vile ku, kule kwa unakuta kuna baba babei, kitoto labda ni baba au mama, unakuta na kitoto kinaenda kina kinafanya kina kila upuuzi mbele ya watu. Kuna sehemu ya kuruhusu udhaifu kuna sehemu ya kutokuruhusu vilevile vile. Amina, Amina? Amina. Yes Kamisa Hey eh. Emwa ni ulize kwa mfano ukwenda na mtoto wako cha miaka miwili mitatu Sikiianza kikaenda uwanjani sema pale kikojoa ukakiacha si ndio Unasema yoo sikojoi tena hapo yani nani si ndio wanae kufundisha kutumia cho. Ndio sie? Wipo mm -hmm. ukiwa ukiwa uwanja wa nege mnasafiri kikaenda kaanza kujoa pale kwenye nani? Kwenye cheki ini pale. Utaki ruhusu? Mm -hmm. Utaki ut, utaibika. Uta, uta, uta, uta, eh, kuna sehemu ya kuruhusu madhaifu madogo madogo. Lakini kuna sehemu vile vile namna mtoto na, na, na, mwenye hekima mfano tu Kwa hiyo anaongelea sema hamsongi, kutokusongwa ni Kwaya, ana, songu, kule kule kuwa na uhuru. Tujifunze kuwapa watu uhuru mpe mzazi wake uhuru na wewe na wewe mzazi mpe mtoto wako jirani yako tuwe na uhuru Amin amen ekusonga songa sijama inerekea apo ningeza kuhubiri somo la jumapili kabisa zima ina mistari mingi ya kuhubiri mnisameni songa basi mstari wa 13 unasema basi ili mlipe kadiri ile mliopewa nasema nanyi kama na watoto nasema ni kama baba babae ni kama kama sio inasema eh, abio kwana anakuja baba mtakatifu yanasema kama baba mtakatifu anakuambia ndio baba mtakatifu baadazama mimi naongea kama ndoa ni kama mfano Mfano, fardo kidogo kitu aku na kutiba kwa mfano ndio na mifano ni mizuri sasa kwa nafurisha kwa mifano Anasema, sema anasema kama naji na watoto nanyi pia mkunjuliwe na Anasema, sisi tumejiachiria kwenu hatuna tunacho wa nyima hapa si, tukisema kwa nyima tungelea vitu tu peke yake yani tumewapa tumewabeba kama watu wetu kama wanetu wetu sasa ili kusudi mizani iwe sawaia eh unajua hakuna kitu kibaya kama wewe unatenda wema unarudishwa baadaye au wewe mwenyewe mtana kutendea wewe mnarudishwa baadaye Yona, yani angalau anasema basi kwa vile tume viumbe wetu vimefutboliwa na mioyo yetu imekunjuliwa kweno tunawabeba tunawachukulia kama watoto wetu na labda yuko anaongea na hudumu wenzake labda yuko pamoja na kina Barnaba bado na sikilai kwamba Barnaba riko shajara Barnaba yuko nalo sikilai kina na aba okay aba digwana kina Timotheo na Tito eh Tito kwenye mlango wa Eh. Kwa hiyo anasema sisi tuko free na ninyi. Sasa ili kusudi msari wa 13 basi ili mlipe kadiri ile mliopewa. Kama tuliwepesi tuliofanyia, ili kusudi na ninyi mrudishe ule wepesi. Eh, nani pia mkujulieni huyo. Amen. Mm. Wewe waambie, hujumbe tupata hapa ni nini? Mtu akiutendea wema mrudishie wema. Lazimrudishie mm. wema kama vile unabonyesha kwamba baadae umenipa laki na mimi nakupa laki. Aah. Uh -uh. Chudu die ni wema sio kama vile malipo. Ni kama vile shukurani. Unajua malipo na shukrani ni kitu tofauti. Wewe mwambie unapoenda ukienda kununua labda ni ndizi, labda unaenda kununua mahindi, labda unaenda kununua unga. Ileonao unawalipa, ni shukurani au ni malipo? Ni malipo, si ndiyo? Eh, lakini kuna mtu anaweza kumpa shukurani. Ikawa na samani eh kuliko hata yanimali ujumbe zao baada ni kwamba Mungu anatuambia msilipe mema kwa, uuma kwa uuma. ubaya kwa wema lakini vile vile hata ubaya of course kuna wakati mtu akufanyia wa ubaya unaweza siweze kabisa kumtendea wema kwa wema Mungu analijua ilo na roho wa ya maradamu upo. E, lakini yote katika yote hatuna wakati tulipokumbushwa au tumefundishwa na Mungu kurudisha ubaya kwa hali yoyote. Amina. E, Hadi kwa pamoja na. Leo tume mpaka hapa tumemaliza sehemu ya kwanza ile misali mitatu ya kwanza. Eh yote ina uhusiano na jinsi tunavyohusiana ina inaongelea ina habari mahusiano yetu na watu. Watu waliojiachilia, watu waliojitoa tuwape nafasi tuwarudishie wema eh, ule ule Nazai, na na no, wakati mwingine kuzidi sana hoja ya pili inasema msifungiwe nira isivyo sawa sasa hii ni, ni, ni, ni hoja na hiyo lakini hata ukiona haifanani haina ubaya mradi tu ni neno la Mungu lakini mimi naona inafanana kuto kufungiwa nira hii kwenye waubiru wa baptisti wa same jingo wanasana hutumia lugha ya wanatumia, wanatumia sepa, separation separation kujitenga na vitu vibaya mm -hmm. hakuna ushuhuda mzuri kabisa uliopo kati ya mcha Mungu kujikuta eh, ni mtu ambaye huwezo wa na walevi kwa Yesu Yesu alikutana na walevi na walafi alikula nao Biblia inasema katika kufanya nini katika kutoa katika ule ulevi mm. eh hakuwa nao kama vile tu kuwathamini kwamba bwana ulevi wenu mimi naungana na ninyi basi ngoja niwatilie na na mfano halisi niwe na mimi na ninyi hapana Biblia nasema Yesu Kristo eh aliishi duniani, soma katika itabacha brani ya eh aka Akaishi kama sisi sote eh, isipokuwa hakuwa na dhambi. Amina. Eh, Kwa hiyo eh watu wanaotaka kutumia Biblia kuharibu Wanaweza kwambia kwamba Yesu alikuwa asina kulana wa eh, manake anaweza akakaa na mashoga akawa sema yao akakana na wavuta bangi akawa yani hapana alikuwa anakutana nao katika kuwatoa kwenye uovu wao ni kama vile paulo alivyokuwa naenda katika masinagogi ya wayahudi siku za jumatomo sio alikuwa naenda kusali nao hata yesu alikuwa anenda kusali nao alikuwa anenda kuapa ujumbe mpaka wakawa nachukizwa kwa yohana kwa kwa kwa luka 4 anaingia Kapenaumu eh akafika Nazareti mji aliozaliwa akaingia hekaruni siku ya Jumamosi siku ya Sabato akaanza kuhubiri hawaku walimtoa nje mm. eh kama angekuwa ni mwenzao angeweza kufika akasema jamani Sabato jema jema sana eh amekuja kutumisha hapana alinda akamwambia roho bwana yoju ya mm. nimekuja kuabudu finishedi habari za roho bwana wao wakasema tunataka tuambie bali sasa watu wakatofautiana kichwa hicho. Wakataka kumtupa ukingoni mwa mjii wao akapita katika tieo akaenda zao. Amen. Kama angekuwa mwezao, angebaki katikati yao. tuko tunafundishwa kipengele cha pili kinachosema msifungiwe nira isivyo sawa. Nira ni nini? Nira inaweza kuwa ni chuma, kuna nira za vyuma, inaweza kuwa ni ubao, mti vyote vile mirunda inayounganisha sigo la mnyama moja, mnyama kwa maana kitu kama ng'ombe wana maxai wanaetuareo wa kilimo wa, au wa wa, wa, wa wa kazi wale ng'ombe wa e, wa kubeba mi, mi, mizigo mizito mikokoteni huko eh inawaunganisha waunganishe ili kusudi nguvu zao nguvu yao moja waweze kufanya kazi moja waweze kukota jembe e, au waweze kukovuta mzigo mzito e. Kwa hiyo wanapoangalishwa na nila moja tabia yao ni moja. Yaani wakigeuka kushoto wote wako kushoto. Wageuka kulia wote wako kulia. Yaani uko pamoja na mimi. Anatumia lugha ya nila kama mfano anachotaka kuanisha ni kwamba tusi tusi ende tusi au tusiendane katika uovu na watu kwa jinsi sio sawa sawa. Eh Anachosema kwa jinsi hiyo sawasawa sawa ni nini? Una uwezo hivyo kwa jinsi hiyo sawasawa sawa. Wana sawa. Yesu Kristo alipokuwa anakutana na waovu na wadhabi na mimi na wale alio kuja kwangu na wewe alishirikiana ali na sisi kwa jinsi ilivyosawa. sawasawa Je, tulimbadilisha na yeye akawa muovu kama sisi? Hapana, lakini je, alijitenga na sisi? Anasema mimi niko katikati yetenu. Nitakaa da. Na Mungu anasema nitatembea pamoja na yaji. Lakini hapo tembea pamoja nasi sio kusema kwamba nasi tunawfundisha umbea. Tunawana, ndana anaitwa Maisha alipokuwa anatembea na Angina Petro. Oh, Petro na vikira walikuwa hawana umbea. Mm -hmm. Walikuwa nao, walikuwa na tabia za kusemana vile. Mm -hmm. Kuna wakati walifika self-fly na wakao wanda ndani. Wana mungu mungu anasema vipi? Walikuwa mnaongea nini pale? Nee. Hakujifunza yale mambo lakini alikuwa pamoja nao. Mm -hmm. na, alikuwa pamoja nao. Tumemsaidia 104 utufungulie yu hoja Bibi inasema usairo wa 10 nasema msifungiwe nila pamoja na wasioamini. Wa kwa jinsi sivyo sawasawa kwa maana pana rafi, pana urafiki gani kati ya haki na uwasi Haya kani maanisha ni kwamba watu wasioamini ni waasi. Kwa maana hashi sheria ya Mungu ni hashi neno la Mungu wasioamini Yesu Kristo ni waasi biba sema dhambi ni was sin is a transgression of the lord mm -hmm. ni ku ni kupinga sheria ya mungu kupinga ndio na mimi ninawambia hapa sio kusema kwamba unaanza anambia kwamba utakisha okolewa hatutendi dhambi tena ni kushino kwa roho maana yokuvunayo mkimi ni kutokuwa kutokuokoka kwenyewe kwa okoka maana yake nikufanya nini nikupata msamihe msamaha wa dhambi zetu kwa kumwamini bwana Yesu Kristo na maana Biblia inasema na roho wa Mungu anakuja na kaa ndani yako lakini hakumaanishi kama ule mwili wako kama ulikuwa na macho ya yaani ya, ya, ya, ya binadamu kwa ya kawaida yanatamani vitu unapita kwa labda kwenye duka unaona kitu kizuri unara gani ndio unasema kwambaayo macho atakua yamekataa yaamekata kiu ya tamaa haiwezekani eh lakini kazi ya neno la Mungu ni kila siku kuosha mwili huu mchafu kwa kadi inayowezekana vinasema tuna yasahau tuliyokishayaweza tunaweza kupambana na yali yako mbele yetu kwa sababu bado lakini kwa habari ya roho zetu hatima ya, ya, ya, ya nafsi zetu hatima imeshawiliwa kwamba ni watu wa uzima wa milele ya mbinguni hapa duniani wako anapambana na mabonde na, na shetani anakuletea nimesema nani anajua maadui wake watatu katika maisha yake ya ukristu unajisema no. maadui watatu unaozo kanitambua kanitajia maadui watatu adui wa kwanza ni mwili huu moyo wa akitamari haondoki macho masikio ya kusikia labda umbeana na, na, na vinyo vya uongo ulimi unaochonganisha nani anaweza kuniambia mtakishaokoka ule ulimi Unakata kabisa kuchanganisha haipo na saao Huko na shujaa ya uokovu si twefikie mtaka kokoka na nakuambi si nikutokuelewa mm. ungeniambia kwamba ungechagua uokovu wa namna gani ningechagua huo wanao sema wa uongo mtakishaokoka anakuwa kama yuko mbinguni na kabiyo lakini haiko hivyo mm. mm. eh ungeniambia kwamba nichague maisha ya ya yapi ya kutoka jasho nile au nile bila kutoka jasho yani mambo yangu yanaenda vizuri lakini mungu anasema lazima utoe jasho sasa nitafanyaje taenda ta, toa ta, ta, jasho kwa sababu baji ni sheria nimepewa lakini kama ungeniambia nichague au nijiumbie eh, eh, eh, falsafa yangu nikiombea ningejiombea falsafa ya kula bila kutoka jasho hata nukta yani ni, ni nalokia tu ma nokta mambo yanaenda vizuri yule anasema toke jasho naoni mm. eh kwa hiyo the reality of life, uhalisia wa maisha. Eh, ukisoma Biblia nasema katika eh, msifungiwe eh ne umalize yule mstari yote. Msifungiwe ni pamoja na sio waamini kwa jinsi hivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uwasi, Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Anaataka anashauri kwamba kwa mtaamini watu wa sio waamini na wale waamini. Hapa alikuwa anaongea na kanisa la watu walioamini oka you know, jukuo you know, right, kuna agemei wasioamini kanisani kuna wanaoa lakini sehemu kubwa ukizawaza so, walioamini na least utaukuta kanisani nasema mnapokuwa kwenye kanisa leno wa korinto Korintho ninyo wa baptisti wa mbezi dar esalamu ninyo waumini wa kanisa lote leneno leo um, Yesu Kristo kama mwokozi eh M ninyi ni walioamini ninategemea hamtakua na ushirika mbaya unaweza kuwatweza unaweza kuwarudisha nyuma watu tu wa tutua, dunia wasioamini ama kwao, hata kutenda dhambi kwao hakuwapi hata hofu yoyote mm -hmm. eh hey. mm -hmm. wewe ulize e kibaka napo enda akavunja nyumba akavunja grill akaingia akabeba vitu moyo unamchoma mm -hmm. ana anaweza kusema mimi sasa ndo kidume sasa yani hii ni mara yangu ya 39 sijakamata ah niko vizuri lakini Huyu anayeamini akifanya hicho kitu akuhakishia, na yeye ni mdambi Lazima huyo mtu moyo wake lazima kwanza hata huu. Hu. Wewe jinsi tunapoogolewa tuna kuna ndami mwanzo lile neno ile kweli inaendelea kufanya nini? Kwa mfano mtu akija Yesu leo, akaishia hapa sisikie neno popote pale, hakuna dhambi atakayoiacha taendelea na Lakini akirudi kwenye kanisa, akaambiwa ubaya huu Labda kama mbaya labda ni uvauchi au wanaume wana wake suruali au wanaume wanaova wanaosuka wa miwani na heleni akivifikia ataanza kuviacha hararakara lakini kuna vitu vingina anaza si viache labda kwa mfano kama kumshuku mtu hata leo mimi nashuku mtu nikiacha labda kitabu changu kama pale pale kuna biblia nikajeni nikuta haipo nitaanza kuhisi mmoja wao ndiye ameichukua labda hakuna aliyechukua Eh, kwa kuna vitu vingine vitabaki, lakini hivyo navyo tukiva bila kuokolewa vinatupeleka kwenye jana jehanamu. Kwa kuna baadhi ya dami Mungu ataenda kuzikata na zikata na zikata ndio Paulo anasema hiki nimeshakimaliza hiki nimekimaliza lakini ninakitafuta na kile cha mbele. Mm -hmm. Na kuna vingine uta vimaliza bila. Mm -hmm. Na leo na mimi. Mm -hmm. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba walioamini wa ni, ni anatoa mifano miwili. Eh, eh walioamini wa arasema tusifunge ni sawa, isivyo saw sawa kwa sababu mifana inatoa kati ya haki na uasi. Aliamini anatakiwa mtu ambaye anaenda katika haki. Mm -hmm. wa Kristo wa leo ameamini si asiamini unaweza kwanza usiwatofutishe. Kwa habari zao za haki hapana. Unaweza usiwatofutishe. Mm -hmm. Eh, lakini kulingana na wa Mungu inataka mtu akimwamini Yesu Kristo Awe ni mtu ambaye anaelekea upande wa haki. Na uasi dhambi na kaidi na utukutu na uharibifu mwingine. Uwazi kupungua upande wake na agaongea upande wa pili Anasema tena pana shiga gani kati ya nuru mfano wake mzuri ni kwamba nuru ni nini nuru ni kitu kilichoko wazi taswira ya nuru ni neno la Mungu taswira ya nuru ni kweli ya Mungu ni haki e, kitu unachoweza kwa mfano mtu anaye anaenda kuiba Ana, Kibaka anaenda kuiba anaweza kaenda kwenye nuru mchana kabisa Anaisubiri kwenye giza la usiku. Anaweza kasubiri mvua zinanyesha ambapo hata ukipiga kelele majirani eh. Kwa Eh, ni giza hiyo. Bana sema si mfungiwe nira, yani muungamanishwe au kuunganishwa ni nini? Labda nira yenu. Unajua nira inaweza kuwa nini? Kijiwe kinawakutanisha sehemu moja. Kama nini yanawawakutanisha majamaa mawili, kijiwe kinawakutanisha pamoja. Kijiwe cha WhatsApp kijiwe cha mta, cha online kijiwe ndio inakuwa nira rada dereva haya mifano kamili au mifano sio kamili mifano halisi labda mifano iliyo ya wazi wazi iliyozoeleka sehemu ya kwanza kabisa sehemu ya nira ni katika ndoa Mwenza Meo mkeo Pero nasema Mathayo 19:6 anasema alichokiunganisha na Mungu kwa na damu asikitengane. Maana yake wanandoa wanapounganishwa na Mungu. Hao wanadiri moja. Ndio sio. Hmm. Waniulize, ukiwa na mwanandoa mlevi na mwanandoa sio mlevi, hata wanatakiwa kae pamoja kiwepeshi. Lakini tuanzia katika kuamini. Huyu anagamba ana, ah mimi bwana yule nimempenda tu wanaonekana kwa wana matajiri wana ni ni msilamu lakini sio wabaya kivile mimi nimempenda tu uh -huh. kwa sababu wana hela Unaweza kuniambia kwamba hapa hakuna nira isiyo sawa sawa Ngoe unaweza kufuata hela hata usii ile miezi mitatu Kama akifika pale aka akakuchoka ili uh, unaondoka Kwa nini Roho ya Mungu Biblia inasema Yesu Christo ni yule jana leo na hata milele. Ni yule yule leo jana leo hata milele. Kwa nini tusitafute mtu mwenye tusafute Yesu ndani ya mtu kuliko pesa ndani ya mtu? Of course usiende kwa masikini akakutesa naye. Eh. Na, e, na sifundishi kwamba uende ukatafute taajiri. hapana yaani, umasikini ni kitu mtaweza kama masikini leo kesho kwa taajiri. si ndio? Tudaangalia kitu inaitwa character tabia uchapakaji wa wajimkaji wa minifu ukakutana na mtu hana kitu kwanza na wanawake wakitafuta waume japo watafute muda kama jana kidogo wakaa tayari kwa yeye lakini ukimaangalia mienendo ya mtu kasema huyu tutajenga huyu na vipi Kitu huyu tutajenga. mtu mwenye bidii ana ideas sasa ukakutana na oke okay, na huko kwa ukamsikia mtu hanaaidia hana, hana mengoni ma vitu vinavyomtabadilisha mtu machua mtu mzima na mara nyingi wanaume ni mawazo Mawazo mawazo si kufikirika kufikiria fikiria vivote, mbinu. na sio mbinu mbaya ipango au ni wapi kawekeza kwa sababu pia ukitegemea mawazo peke yake anaweza anaweza kaishia kwa mawazo asiyo vitendo anasema aje niko hapa, nampangu, hapa tuta, kufanya, ikina, ikina, ikina. Wasama, na mpango hapa tutakufanya iki na iki na iki na hiki anasema kumbe ana mawazo mazuri unaona mwaka wa kwanza hola hakuna kinacho badilika kuwa tendo ah mtu akitaka kuwa na mawazo mazuri lazima uone baadhi ya mambo ya, ya mama yaliyo kishatendeka na ile mawazo kwa sababu hajaanza leo Amina. Eh. Hey. Leo angalia... kuna watu anaenda ni wanaume ni wanawake anaenda kuangalia kimo. Anaangalia sura. Anaangalia rangi. Anaangalia kabila. Anaangalia hizo vitu vyote vinaweza kuangaliwa sio vibara, lakini kuna vile vya msingi. Wakovu? Karakter, tabia. Amina. Uaminifu. Uaminifu watu akisikia anafikiri mambo ya mwaminifu katika mambo ya doa ni hapana mwaminifu katika mieneno kauli zake zinathibitika na kuna watu wengine pia Biblia nasema hawapendi watu waaminifu anataka tu siowezekana mtu maaminifu na nini of course sio ongelee yule mtu ambaye ni rigid Binadamu tunatabia kugeuka pia ni sawa humi. tunataka tugeuke kwa baadhi ya vitu unaweza kaelewa kitu vibaya kesho kuna kitu kwa mkeo lakini sio yule mtu ambaye ni flip flop leo anakuambia hiki kesho unashindwa kuelewa mwelekeo ni wa kesho ni wapi mm. hamjui Amina Amina Ah sali eh, Kwa hiyo nida ya kwanza kabisa ambayo utakwi kufungiwa na mtu asiyeamini au asiye na character ni kwenye mweza Amina Bina sema katika kotoba kwa kwanza 16 leo tuko kwa kotoba ya pili 6 lakini nini wa kwanza ah, ah, Biblia nasema mtu akiungwa na kahaba eh akifanya kahaba anakuwa ameungwa naye. Mtu mm hataki -hmm. kuungwa na kahaba. Eh? Kwa sababu ulezo unasema ni kwa muda lakini unakukuta kwa kwamba ni kwa milele. Mm -hmm. saba mbili anasema Warumi 7:2 inaweza nika kwa kidiyo okay, ni sema Warumi 7:2 anachosema pale sitafungua. Anasema mtu na mke wake, mtu na mkewe wana wamefungwa pamoja maadam bado wanaishi eh alisema hiyo hiyo ni nira hiyo bado tukutangalia pekee kimoja cha mwezi anasema mimi sina mpango wa kuoa na kuolewa ndani ya mwaka mmoja au mi mtatu kwani mtu anapenda kusoma shule anakuwa anatafuta sana na wakati mwingine apate kazi ale maisha apate maisha sio ana ana kusoma ili kusudi makadi hapa tikadi nyingine unavianza zamani unauja kukutana navyo mbele mm. eh rumi saba 7:2 vinasema kwamba ana mwanamke na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuko haya hiyo ndio nire labda kutatokea watoto hatawatoa atadumpa eh Songe nemel Eh eh ukisoma katika kitabu cha Korinto ha ah, hii mifano mitatu tu iletoa kwenye Mathayo 19 Mungu hiyo ya know, kwanza kubwa kabisa Of course hu, mtu mtu unaweza mke na mume unaweza kuchagua wewe unaweza usichague unaachagua si hmm. vipi mzazi mzazi utachagua mtoto utachagua By the way ukiwa na mtoto kuna vitu unaweza ukambadilisha lakini mzazi unakuta tayari yashakuwa fixed huwezi kubadilisha chochote. Kwa hiyo chocho. mzaba aki naye. Yaani hata kama una mzazi mchawi mtaendelea kuwa na nira moja hapo unaamachia Mungu. Lakini kama kuna vitu mimi na wewe tuna uwezo eh, wa uh, no, kuibadilisha tu vibadilishe. Amen. Anaendelea na kwa hiyo kitu kingine ambacho anasema kwa mfano wa wa no Korinto tushakuwa wa wa Efeso Tano 5:11 na nakusomea na haraka haraka mimi anasema wala mshirikiane na matendo yasiyo za ya giza bali mwatemee matendo ya giza ni nini ni unakuta mtu ni matendo ya madhambi uasherati uchawi e, ujidhi vitu kama hivyo na, na, na, na, na katika muktadha wao mlango wa tano wa Efeso alikuwa anaongelea matendo ya yale yanayopindua ya, ya uh, kazi ya Mungu dunia ali. ni kama unaposikia Freemasony unasikia mtu yuko kwenye chama cha Freemasony alafu ni ni nani ni, ni, ni mchungaji. Hii ni mchungaji mchungaji hii mnayoona Dar es Salaam. Take my words from my mouth. Chukua maneno yangu kinywani moja kwa moja. Mingi iko Freemason. Amin. Mingi kabisa hii. Okay. Eh, usidanganye usi ukisikia inaongea maneno yamenyooka isikudanganye. Angalia mali anazomiliki. Angalia network nayo angalia anacho hauwezi kuguswa na mifumo ya dunia hii. Na ni mmoja wao. Hapo ubungo imejaa mingi mingi kuzunguka Mathayo, baeneo ubungo mpaka Mwenge pale, iko mingi mingi pale. Ameni. Eh. Mingineko kwenye siasa. Eh. Watoa wa kwanza tano Yuna sema rafiki, tuko tunaangalia rafiki. Ni nilai dio 0.4 4:15 31 anasema mazungumzo mabaya huharibu tabia mtu mnayezungumza zungumza, zungumza naye vitu vingi mnachati naye mara kwa mara yani mimi naweza kusema sina mtu ambaye nachati naye mara kwa mara eh hey. yani kuna mtu ngo tara mna chatina leo baada ya siku 2 3 5 nazo ni salamu so wewe ukaisha ina isolation k. Okay. Mm -hmm. e, katika kitabu cha Mithali mrango wa 13. Hapo marafiki. Tumeona wa mwenza tunoja marafiki, wao ndio nilaise. Eh Mithali 13:20 sio Anasema walk with the wise, tembea na mwenye hekima nao utakuwa na hekima. Kuna kare msemo kanasema nionyesha sisi mm -hmm. zako litakwambia rafiki mm -hmm. e, tu. ehhe yao rafiki ni Nira. Eh. Usura tano anasema Mzari wa Usura tano anasema hivyo. E, Hebu, hena. Sikoma tamaliza. Eh. Usani wa kumi na tano anasema yoo. U mm. Anasema tena pia tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beriari? Hoja ni ile. Kristo ni Kristo Mungu katika mwili. Mungu, mwana, Yesu Kristo. Beriali ni jina jingine ki la kibiblia linalomaanisha shetani. Eh, hey, unakuta mtu labda ni mchungaji au ni mkristo yuko katika chama cha kishetani kama Freemasons. Unakutania wapi? Na wa, ile tokeaje? na mali za na maana yake, anasema asiye upande wetu yuko upande yuko kinyume chetu. Huwezi kutumikia mabwana wawili. E, sura ya sita anasema hivi Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Leo hii ndani ya makanisa ya watu sikuna masanamu Lakini Biblia na hoja inasema, hivi naanze katokeaje ndani ya kanisa la Mungu kukaa kuna sanamu la kitu kichototi? Wakati Mungu amezuia katika kitabu ya kutoka mlango wa ishirini Mungu amezuia kila sehemu, amezuia katika kitabu cha Kumbukumbu 4 na 5. Amerudia sana lakini nenda katika makanisa ya wakristo. Umekuta kuna visanamu kibao. Eh, na hapa anasemaje? Em anasema hekalu la Mungu na sanamu. Ah, kwa nini anasema sanamu la nini? Eh, kuna kuna, kuna ulinganifu gani? Hajasema kuna ulinganifu gani kati ya hekalu la Mungu na na masanamu ya vitu fulani, lakini mengine na yakubali. Anasema sanamu lolote. Amina. Hajasema Uh, ah, la Maria linakubarika, halina shida. Ah, hajasema hilo, hajaliruhusu. Mungu kukakataa sanamu lolote kwa ujumla wote. Amina. Eh. <coughs> Nani, na hiyo popo yale. Wana sanamu mini, nisaidia kwenye kanisa hapo Mwenge sikali sagali. Wana sanamu za nyoka, yani zimepangwa hapa mpaka Eh. Hey. Mm -hmm. Fukozi hata katika sayansi. Ndio mwendwa, nupona zile zile sanamu au picha. Market image pia nazo. Sanamu ni kitu kilichofinyangwa kina ujazo. Picha au image ni kitu kilichochorwa, yani hakina ujazo. Yote hivyo vi, vinaonyesha vi kitu tunachokitaka au tunachokifiki tunachokifikiria. Mm -hmm. Hata michoro. Unapoona unakuta hakuna maana kabisa kuwa na nembo ya nyoka kwenye tiba hata kama kuna maelezo yanatolewaga ya ajabu ajabu ya ajabu ajabu eh si nyoka amsumu msa muamini kwenye sains basi toa kwa sababu Mungu amezuia eh tuendelee anasema fusali ule wa kumi Na na na, na, na na 5:17 anasema kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao nao, wao watakuwa watu wangu eh asema Bwana Mungu anasema mtakapokuwa umeondosha me hayo madudu mimi ndio nitakuwa na nafasi kati kati yenu Unataka wewe tufanye application au tulete katika uhalisia wa maisha yetu Nataka Mungu atembee kwenye nyumba yako, ondoa masanamu. Mm -hmm. Mungu nataka Kristo atembee moyoni mwako, ondoa masanamu. Masanamu ni nini? Kuna masanamu ya moyoni. Vitu tunavyo vipa kipaombea. Huwezi ukawa na sanamu la pesa, tamaa ya pesa na Yesu akakaa humo mm -hmm. Ndiyo sio. Mm -hmm. Ah ndiyo sio. Mm -hmm. Eh? Kwa Mungu anasema nitakuwa na ninyi pale mtakapokuwa umeondosha hapa sanamu yale yanaonekana na yale ya kwenye fikra ndio tani pamoja na e mimi eme tusogere kusudi unaweza kumaliza mstari wa 17 anasema kwa hiyo anataka atumbie kwamba nini ili kusudi aweze kuwa pamoja na asi aweze kutusikia katika mwezi yetu aweze kutukinga na magonjwa na lahana za kwenye familia na nini awe Mungu wetu awe sehemu yetu awe mlizi wetu awe mlishaji wetu awe mtukaji wetu. wetu eh Hebu bali wetu, hayo mtetezi wetu lazima tusafishe hivyo vitu vingine akaye lazima vikibaki mimi naondoka nohii kuna familia zimejawa na mikasa zimejawa na na na laana katika Yesu Kristo akula laana wao na shetani haja kufa Yupo ni pale tunapomweka Bibilia inasema mkaribieni Mungu naye atawakiribieni mpingeni shetani akaakimbia usipompinga yupo wewe wame kuna shetani anaweza kawepa nafasi je na laana zake Amin. pana atakuja na sukari kidogo ya kudanganya na kudanganya na mali za uongo na, na nini lakini kwa sehemu kubata kuwa na kuja kukumaliza eh ndio mtusogea tu, tumalize Samuels saba anasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asemabwana msiguse kitu kichafu, nami nitawakaribisha nitakuwa baba yenu Nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa mungu anapokea wanawake na wanaume kwa pamoja mm -hmm. eh hapongei shoga hajasema nami nitawakaribisha watoto wa kiume na wakike na mashoga ambao hawana ha, ha, upande hapana ama transgender wale leo wa wanaume atawapokea kama wanaume wao na akatupokea kama wanaume. Okay. Eh, anasema lakini ni pale tu mtakapokuwa amefanya nini mjitenge mkatengwe nao. Ni <ti> mstari <Express> mmoja mzuri sana. Ondokeni kati yao mkatengwe. nao <tr> Eh, <cybersecurity> e, Mungu anasema naoma inaweka vizuri watu wakati mwingine wanashindwa kuelewa. Usoma katika kitabu cha cha um um takwani Yohana, Yohana tano anasema hivyo. Hana kuna sababu kuna atanasema Mungu anasema siwa siwaombe mtoke duniani. Alipokuwa na watu wa rafiki yake, ana kuacha mimi na wewe, akwenda mbinguni katika mwili wake. Eh, anasema bali waline na yule move. Kwa maana nyingine Mungu hajatuzuia tusikae na watu, tusipiane mipaka na mashona na hata mashoga. Kama aliko jirani yako usiende kuvuja ukuta wake. Eh, hata mchawi mwache, anasema sigo yaombea watoke anaposema mtengwe nao mtengwe nao katika nia mtengwe nao katika ibada msishirikiane na wasiwafundishe vitu lakini kijografia mtakanaao eh hey, lakini hamna ushirika eh hey, ni kama Ibrahim alikuwa nakaa katikati ya Kanaani alikuwa hashirikia nao katika ibada za, za sanamu za wakanani. eh hey, litu baadae kosi akaanza kushirikiana nao akaozeana na na na na mashoga wa wa wa wapi wa Sodoma na Gomora waraza 19 eh kwa hiyo Mungu ha, ha, ha maanishi kwamba tutengwe nao kuna kuna kuna watu anakuambia e, anaenda siame anachukuliwa kwao harudifi anaenda ankaa huko si kwenye nyumba za ama sisters si nini ana nyumbani haonekani tena anawasaidia nini kiro kuna kuna, kuna imani nyingine me, me, labda hatuko Tanzania lakini watu anatoka wanaishi kwenye milima yao peke yao baada mwanzoni watu yao tuwe nuru tuwe chumvi lakini tusibadilishwe kuwa na ladha tukapoteza ladha yetu ya chumvi tusikae kwenye giza tukawaa giza tukae kwenye giza tuwe nuru maana hatuko pamoja lakini tuko pamoja vile vile nami yule ule wa 18 wa kufungia na nitakuwa baba kwenu nanyi nitakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike asema bwana Mungu wenyezi. Mungu anatwambia yuko tayari kutuzaa yuko tayari kutembea pamoja nasi yuko tayari ku, kusikia maombi yetu yuko tayari ku, kubeba fadhaa zetu na tabu zetu njaa zetu na na, na, na, na masikitiko yetu na furaha zetu vile vile Eh, yuko tayari kutembea ndani ya sherehe zetu hata ndani ya harusi zetu? Eh. harusi nyingi sasa hivi zina mashoga, zina uh, watu wanaoimba nyimbo za uchafu. Mungu anakuwa hai moyo kati yao. Yuko tayari kanisa takatifu kanisani. Eh, ya uh, makanisa kumejani Kumeja dunia, kweja siasa Eh. Mungu awabariki sana tukawa tumeshapa, baba ambaye na ushuhuko kwa jina hili kwa ya mlango wa kwa sasa tumemaliza masomo matatu tuliyosoma huku ni kwa neema zako Mungu. Tunaoomba utuongoze tunapoendelea katika huduma na katika familia na miji yetu jina lako litukuzwe baba ajaabu tuma milango yote. Amen.